Univers poetic Versuri de Igor Ursenko În lectura autorului Sunt scriitor și traducător. O să vă citesc câteva poeme, în mod expres. Vitriol, șirul poetic al lui Fibonacci Rătăcit în geografia labila a singurătății, riști să te poticnești chiar de nudul frumuseții perfect descărnate, nu poți decât să accepti condamnarea pe viață lângă femeia fără niciun Dumnezeu și orgasmuri simulate cu poeții naivi pe care a reușit să-i ademenească deja cu farmecele ei irezistibile ca și pe tine. Ceva mai puternic decât însă și estetica îți spune că trebuie să admiți și această ultimă certitudine. Trupul ei rece ar putea fi chiar poezia pe care nu îndrăznești să o descalifici aici pe hârtie. Când au vrut să o ardă pe vrăjitoare, în locul inimii i-au găsit o colivie în care se zbăteau sângerând albatrosul lui Baudelaire și corbul lui Edgar Allen Poe. Ce nu trebuie să conțină un curiculum vite. Nici studiile vaste, nici experiența profesională adunată cu migală multă, nici aptitudinele personale măcar, pentru care ți-ai irosit jumătate din viață, doar capacitatea de așteptare indefinită și, neapărat atașate, pozele în color ale dușmanilor personali. Privirea lor fixează exact Ceea ce-i me lipsea sufletului tău pentru a fi complet împlinit. Restul e cochetărie futilă cu agenții de recrutare și cei ai nemuririi. Canibalul nu are nevoie de frigider. Iată rețeta pneumatică de te a integra rapid unui pedigri celest proaspătă, omesteci ca pe o pastilă mai Nu se știe nici când s-ar putea să cad pradă unor triburi de nostalgii barbare chiar acum. Întocesc gândurile cu gust ascuțit risipite prin toată casa. Mai ales fac curățenie generală în bucătărie. Omnes Vulnerant, Ultima Necat Nu știi încă poemul care te va supraviețui, balaurul cu nouă capete de acuzare, merită și el o ghilotină de an, din aurul cel mai pur, personajul negativ din basmele inițiatice, își cunoaște încă din leagăn în eroul care îi va veni de hac într-o zi. Încă din față te poticnești de coaja adevărului. Ți se potrivește ca niște mănuși croite direct pe pielea clientului. Un palimpsest. Din totdeauna ai fost liber să-ți calzi capul de orfeu în transpirația cu estrogen amenadelor sau în praful contondent al ghilotinei. Ce nu ține seamă de linia cezurii? Toți te rănesc. Numai versul tău, nemimat pe masca mortoară a lui Aius, te va ucide, cu sânge la fel de rece, precum regnurile se pândesc reciproc în furnalele agoniei. NATURĂ STATICĂ BLUPRINT Iată lumea mea desfășurată în hârtie de turnesol, credința albastră, tresărind la foșnetul de arip îngerești, albastru ca secera lunii noi. Uite jos! Cerul impasibil, secretat de entuziasmul meu abrupt, mărturie pierdută în vremele albastre ce le-am trăit și care poate urmează încă. Glontele pitit albastru, Lângă un trăgaci albastru ca tăișul lamei din ochii ucigași de albastru ai femeilor. La întoarcere ar trebui să găsesc o divinitate moartă de tânără, pe trupul cărei acrestez în avans semne de răboj clare. În nod firul călăuzitor în samsara albastră a reîncarnării. Oameni metafizici, bânduși din pahare cu margine albastre, splinul terestru. Sus, diluviul și fulgerul, durerea și extazul deopotrivă albastre, ca o pictură de voroneț. Încă respir, lumina albastră în care am așteptat, răbdător, toate culorile de cairus ale nașterilor. Și, mai cu seamă, niciodată verdele, albastru al erbii. Nu trageți în nebedele albe. Nici până azi nu mă dumiresc unde naiba Platon își ținea propria umbră. Prin lucrurile și umbrele lor împrăștiate în spațiul peșterii sari filozofice. De fapt, știu eu un loc magic, unde lumina zilnică sistată periodic și produsele alimentare eliberate doar pe bază de cartelă încă s-ar putea înghesui oricând, prietenește, ca într-o conservă de ton numită generic Republica Socialistă România. În lipsa produselor de pește de export, unica sursă a vitaminei D era de găsit doar în bancurile politice nesărate singurile subterfugii platonice ale românului sub regimul odiosului cuplu Ceaușescu. Dacă printre lebedele negre din Cișmigiu i-aș întâlni acum pe dictatorii Elena și Nicolae, sunt convins că aș putea vedea prin ei mai departe decât prin cătarea deja reglată de balistica plutonului de execuție. A măștii antigaz Acum știu mai bine tot Ce moare măcar o singură dată E pasibil reciclării ecologice Până și Fiul Domnului a fost nevoit Să-și schimbe prima înfățișare terestră Există și excepții, desigur Mi s-a întâmplat nu de puține ori Ca poștașul să-mi aducă aceeași scrisoare Pe care tot refuzam să o lecturez ori de câte ori mă întâlnesc cu mine însumi, pretind că nu mă mai recunosc. O fi oxigenul indispensabil ființilor vii, dar asta nu-l face mai valoros la bursa de valori și nici măcar pe ele. Totuși mă străduiesc să dau binețe cu aceeași intensitate în voce de fiecare dată, indiferent de planeta pe care ajung să hălăduiesc accidental. Tot ce voiai să știi despre spaghetti, dar dintre toți italienii cunoscuți, niciunul nu e migrant. Intri în cea mai apropiată măcelărie. Rafturile încărcate până la în refuz te îmbie dumnezeiește. În special îți atrag atenția volumele complete de istorie a religiei. Dacă îți iei imediat pulsul, Riști să afli că ai devenit cu câteva grame mai ușor decât propriul suflet. O stea aburindă îți luminează gratis calea doar în primele ore. Ați ascultat versuri de Igor Ursenko? În lectura autorului Regia artistică Angela Titioi Dragan Redactor Nina Parfentie Înregistrare din anul 2017